vrajem počinima misli je taj mala ina. Ve je liho fala mubilla Općenito, znači Imam Berbehari kad govori o svojstvima, o Allahem subhanahu wa ta'ala, najvišim menima i svojstvima, on kaže kako je Selef vjerovao u tekstove koji su mu tešavi. Jel' tako? O stvari misli se na tekstove Korana i tako koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala i o njegovim svojstvima. Pa smo rekli, znači, da je Selef, a kad kažemo selef znači prve generacije da su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala i u svojstva onako kako je došlo u Kur'anu i Sunnetu bez čega bez tahrifa znači odnosno tevil, ali mi kažemo tahrifa jer taj tevil je u stvari tahrif. jer oni kažu tevil tumačenje je li tako u prenesenom značenju i tako dalje. Međutim, to je u stvari tahrif, jer je to izokretanje značenja bez ikakvog dokaza. Znači, to je bez toga, znači, kako je došlo, mi ne izokrećemo značenje i ne mijenjamo značenje. Nego uzimamo vanjsko značenje kako je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Ako je Allah S.H.T.j. rekao da je se uzdigao, mi uzmemo uzdigao se. I ne mijenjamo ništa od tog značenja. Zatim, bez bezbiha, znači bez pore, poređenja tog svojstva Allaha Spanova Tajala sa svojstva njegovih stvorenja. I zatim bez tekijifa, bez ulaženja u kakvoću. Je li tako? Bez ulaženja u kakvoću. Allah Alla suhna govori, bez kako. Je li tako? Bez ulaženja u kakvoću i šta još? Bez tatila, ta znači naravno, bez negi. Negiran, bez negiranja. A ovo su sve znači stvari kroz koje su zalutale sekte u pogledu vjerovanja u Allaha tako I njegovi uzvišeni i savršeni svojstav. Neki su zalutali pa negirali svojstav. Neki su negirali neka, a neka izokrenuli značenja. Neki su neka negirali ostala, znači potvrdili i tako dalje. Zavisi od stepena, znači Ovaj, do koje mjere su zalutali, jel' tako? Uglavnom, sebe radi kojeg je došlo do negiranja, ili radi čega je došlo do tahrifa i zokretanja značenja, ili radi čega je došlo do, znači, tog lutanja, jeste što su ljudi ta svojstva htjeli da, znači, vrate na svoj, na svoj razum i da ih pojme i kad god su ulazili u kakvoću tih svojstava, znači, ili su i zanegirali, ili su ih zna. znači. Razumijete? Znači, nikad se ne ulazi u kakvoću i ne pita se zašto. Skoj se ovaj Nagiranje. Narasno. Ja. Ta -pil. Ta, pil. Pa. Prvo je te, pa onda... Hvala. Hvala. To je od apala, znači Anulirati, znači negirati. Sli tako? Nesko pokvariti ovaj tali? To je negiranje ali smano Od toga, od te riječi je Ocela je neradni dan vikend tako raspust. Je to, jest. Dobro. U ovo je napomena znači koji napominjemo, a kao što je napomenuo imam Berbehari, a posli toga, znači on počinje govoriti o pojedinačnim svojstvima. Znači sad počinjem govoriti o nekoliko pojedinačnih svojstva. Pa prvo svojstvo ovdje je spomenuo i el isti va uzdizanje. Kaže Rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala se na arš uzdigao. Allah subhanahu wa ta'ala se na arš uzdigao, a njegovo znanje obuhvata sve. Selam, Ništa se ne izvinjava mi prihvatamo u svako vrijeme tko <laughs> Kaže, Kaži Allah Alla se uzdigao na arš, a njegovo znanje je na svakom mjestu i nema ni jednog mjesta koje je izvan okvira njegovog znanja. I ne kaže se u pogledu njegovih svojstava zašto. Odnosno, i ne kaže, halalte, znači neoprezno. I ne kaže u pogledu njegovih svojstava zašto, osim onaj ko sumnja u Allaha Subhanahu wa ta'ala. Znači, rečenica... Ha. I ne kaže u pogledu Allahovih svojstava zašto niko osim onoga koji sumnja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako kaži imam Berbehari. U komentaru dokaz da je se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša. Ha, ima li dokaza? Ar rahmanu ala u Kuranu ima sedam ajeta u kojima je doslovno, znači, doš, doslovno stoji i baš ovaj glagol upotrijebljen. Isteva, uzdigao se. Istiva uzdizanje u arapskom jeziku dolazi u značenju uzvišenosti. tako I to je ono što potkrepljuju dokazi iz Kur'ana i Sundnata. Uzdigao se, znači ne kaže se uzdigao se ako je to negdje na stranu, lijevo, desno, je li tako? Nego se kaže uzdigao se samo kad je u visinu, je tako? Kaže, mišljenje Eš'arija je da je istiva, u stvari nije istiva, nego istila. I ovo je onaj tahrih koji smo mi govorili. Oni ne kažu isteva, nego isteula. Samo dodaju još jedan la, jel' tako? Pa nije istiva, nego istila. Što znači ovaj istila? Znači ovladavanje nečim, jel' tako? Preuzimanjem, ovladavanje nečim, jel' tako? Pa Eš'ari je kažu, Allah se nije na arš uzdigao, nego je aršom ovladao, zavladao. Jel' tako? Zašto su oni, onaj, znači, otišli tim medrebom, znači, da, ni, da negiraju, da izokreću značenje? Znači. Zato što je njima izgledalo, znači da ako kažu da je s Allah ta'ala na arš uzdigao ovo uzdizanje, da je to, znači, e, neprihvatljivo i nepojmljivo u pravu Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Da se u tom ogleda poređenje Allaha subhanahu wa ta ta'ala sa njegovim stvore, stvorenjima. I da se u tom ogleda teše, teše buh. I oni su bježajući od tog tešebuha, pripisivanja sličnosti Allahu i sa, sa njegovim stvorenjima, zanegirali to i izokrenuli značenje. I kad su izokrenuli značenje, šta su dobili? Nije još goru. Ne. Onda su dobili pravi tešvi, Onda su dobili pravo poređenje. Ako kažemo još goru, znači da i ova nije dobra, je ali još goru po njihovom medlebu, je tako? Ako je istiva bilo poređenje, i ako se u tome ogleda pripisivanje sličnosti, Allahu subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, ako se u tome ogleda, u uzdizanju, onda u istila, u ovladavanju i preuzimanju još više se ogleda, je tako? Zašto? Zato što kažu istila u arapskom jeziku nikad ne dolazi osim da znači neko ovlada nečim čime je prije njega neko vladao. Pa se on sa njim borio i vladao ga i onda se kaže istila. I to je terminologija vojnička, znači čisto danas na primjer generalska terminologija. Ovladati. Je tako? A, zauzeti. Zauzeti, je tako? Topografskim objektima, ne znam, naseljenim vjestima. Širim, ja, širim područjem. Tako dalje. Znači, to je ono baš taj termin. A ovladati znači šta? Nakon što tu nije bila tvoja vlast. Je tako? Pa da uđeš s puškama da se boriš i da ovla. Ovladaš. E tako su oni pripisali Allah s.w.t. Znači bježeći od toga da kažu da je se Allah tela na arš uzdigao onako kako je Allah za sebe rekao da je se na arš uzdigao, oni su otišli da je aršom za Je li tako? Pa u tom smislu da kažemo jel tako gore po njihovom ali mi kažemo ne, ovo je ispravno, a to čemu su otišli baš u tome se ogleda znači nešto što je neprihvatljivo ne u pravu Allaha subhanahu wa ta'ala tako neprihvatljivo je da je ikada išta postojalo a da to nije bilo u okviru Allahove vla, vlasti je tako i onda Allah subhanahu wa ta'ala neprihvatljivo je da je ikad ičim ovladao ili zavla, zavladao zašto što zato što je to uvijek bilo u njegove vlasti je li tako i on je uvijek bio Vladar svega. A kako će nešto što je on stvorio izaći iz okvira njegove vlast? Kako? Kad je on to stvorio, je tako? I stvorio onako kako je on htio i postavio to onako gdje je on htio, nego što shvatate, njegova vlast je apsolutna. Jeste li shvatili znači zbog čega je došlo do tog bježanja? I do... Znači inače ovako ljudi često postaviti to bezazlano pitanje, ali dobro radi čega? Šta je njima smetalo da kažu uzdigao se li tako? Smetalo im je. Šta im je smetalo kad su počeli da razmišljaju o kakvo? O kakvo. A? Kad su počeli razmišljati o kakvo. Pa kažu ako kažemo da je se uzdigao isto ga proizilazi Sljedeće. Ako je se on na arš, na svoje prijestolje uzdigao, ispadne da ima potrebu za tim prijestoljem. To je jedna. Zatim, ispadne da njega, njegovo prijestolje obu, obuhvata. Zatim. Šta još? Da je olas spano teala u određenom pravcu od nas. Je tako? Da je na određenom mjestu, da zauzima određeni prostor, i tako da je. Znači, to su njihove šuhe. I da bi izbjegli sve to, kažu, on je Aršom, odnosno još dalje, vidjet ćete u prevodu Korktovom, on je svemirom ovladao. A? Tako, znači, to je. A mi kažemo da ništa ne proizilazi iz našeg vjerovanja da je se Allah na arš uzdigao, ništa od ovih batir stvari ne proizilazi. Niti je obavezno. Je tako? Nije nužno. Ako ste uzdigao na arš, nije nužno nikako da ima on potrebu za aršom. Allah nema potrebu nizaći. Jel tako? Ako se uzdigao na arš, nije nužno da je arš njegovo prijestolje njega obuhvatila. Jel' tako? A ako hoće da kaže da je u pravcu od nas, pa jest u pravcu uzvišenja. Znači on je uzvišen svojim bićem i uzvišen je svojim, svojom veličinom i vrijednošću, Jel' tako? Kadro. Tako. Uzvišen u svakom pogledu. Jeste razumeli? To vjerujem. Eh, što se tiče da li zauzima određeni prostor ili ne, nema nikakvi šarijatski dokaze koji govore na tu temu, a mi o Allahu ne govorimo ništa što Allah o sebi nije rekao. Je li tako? I završili smo te dileme. Pogledajte kako na sve ovo, znači na njihove bolesne te analogije, kako odgovara Ibn Abil'iz Al-Hanefi, rahimahullahu ta'ala, u komentaru tahavijevi akid. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala činjenica da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad i da je u visini. Jel' tako? I da je sve ostalo što je on stvorio od stvorenja ispod njega ne mora ni, nikako znači da zna, da, da podrazumijeva ili iz nje nikako nužno ne mora proizaći da je ovaj, da je ovo što je ispod njega obuhvatilo njega. Jel tako? Nikako ne mora znači da je njega arš obuhvatio, jel tako? Da je ga obuhvatio sa svih strana, jel tako? Nikako ne znači tako, da njega arš nosi Allaha subhanahu wa ta'ala. tako. Razumijes, to nikako ne znači. Niti znači da je Allah subhanahu wa ta'ala potreban to garše. Da ima potrebu za njim. Ništa od toga ne znači. Niti mora biti tako. Kaže imamo čak primjer na dunjalu. Pogledajte u nebese kako su iznad zemlje. A ne imaju nebesa nikakve potrebe za zemljom. Ili tako? Pa ako je Allah iznad Arshad, zašto to mora znači da ima potrebu za Arshad? Pogledajte kako su nebesa iznad zemlje, a nemaju imaju nikakve potrebe za zemlju. Ili tako? Zašto? Zato što nisu na stubovima nekim, tako, sa zemljima. Stoji, znači, iznad zemlje. A Allah, znači, nema, nebesa nema i nikakve potrebe za zemlje, a Allah, subhanu wa ta ta'ala, je uzvišeniji od bilo kojeg stvorenja, jel' tako? I od samih nebesa. Kad nebesa mogu biti iznad, a da nema i potrebe za onim što je ispod, jel' tako? Još prije Allah, subhanu wa ta ta'ala, može da bude iznad, a da nema, I znači, iz njegove uzvišenosti da ne proizilazi Ništa od ovoga što su oni rekli. Nego, kaže dalje, naproti iz njegove uzvišenosti proizilaze sve njegove posebnosti. Sve suprotno njegovim stvorenjima. Koje je to njegove posebnosti? Da je on iznad Arša i da on nosi i održava Arš. I da Arš ima potrebu za njim. I da arš ne mogu postojati ni jedne sekunde bez Allaha subhanu wa ta'ala. Jer Allah ga, ga je ga stvorio, je l tako? Allah je stvorio arš i ne može postojati, ne opstojat ni trenutka bez Allahu subhanahu wa ta'ala moći, je tako? a on Allah nema nikakve potrebe za aršu. Nego aršu svom postaj, za... u svom ima nema potrebu za Allahu subhanahu wa ta'ala, je tako? I ne obuhata arš Allaha nego Allah obuhvati arš. Jel tako? I on je iznad arša, svojom moć i svojim bićem. Jel tako? I on svojom moći i svojom voljom održava arš i one koji nose arš. Jel tako? koji se spominja u Koranu, tako, da će osmerca nositi toga dana, arš, i je Allah, subhanahu wa ta'ala, tako? I on nema nikakve znači potrebe za aršom, arš ima potrebu za njim, on je obuhvatio arš, a arš znači, ne na kakav način, ne mora da znači, niti znači da je obuhvatio Allah, subhanahu wa ta'ala, arš. Jer sve ove ovo što su prepisali, znači da obavezno proizilaze iz toga, je, kaže, ne postoji čak i u odnosu između stvore, stvorenja, tako, kao što su nebesa i zemlja. Ja recimo. Za osmonicu je doslovno znači muškom vodu. Vajahmil arše rabbike feobdahum javma idin semanije. To su mali. Semanije, je došlo, znači, sa okruglo te a ono što se broji u broju sa te onda je imenice u muškom vrtu. Dobro. Jesi ona sad, onaj, vidjeli u čemu je problem i otkud ova uopšte rasprava, je tako? Insan onako sa čistom fitrom, kad uzme Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao na arš, ti nemaš nikakve potrebe da se buniš protiv toga, niti da ti to nešto izgleda, da ti smije, je tako? Ne nikakve, je tako? I onda se začudiš kad dođeš u knjige koji govore o akidi, o Allahusmano, kako su se žestoko oko toga razišli i kako se tu filozofira i priča i nauka čita od toga se napravila, ti se iznenadiš, je tako? Zašto je došlo do toga? Zbog bolesnih umova, koji su obolili od čega? Od grčke filozofije, je tako? Jest, od Eilmol-Kelana, od toga obolili. I onda su htjeli to da vrate znači, na, na ljudski um. Zašto? Kako? Je tako? Je da je kaj... sam Jedan između ostalog dokaza kaže, evo ovdje na vevo, na primjer, وسوره يا مسيو ده الذي خلق السماوات والارض في سته ثم على العرش هون يستوّريه بساي زمليو شست vremenski razdvlja dana je l'tako a zatim sustega na sa vama gdje god vi bili. Jer dalje ajet nastala, isti ajet. I vidite, suhana hova ta'ala, njegove mudrosti. Da je uvijek u jednom te istom ajetu objavio i, znači, o uzvi, uzvišenosti svojoj i o meijetu svom da je on samama nam, sa gdje god mi bio. U jednom ajetu. Jer dalje ajet ide, on je taj koji stvorio nebesa i zemlju u šest dana, a zatim se uzdigao na arž. A dalje ajet kaže šta? Ja'lemu ma jeliju fil ardi, vama yahruđu minha, vama yanzilu minas sama, i vama ya'ruđu fijeha. On zna šta ulazi u zemlju i šta iz nje izlazi, i šta se spušta sa nebesa, i šta se na njih uzdi. Uzdiže, vahuwa ma'akume i nemakuntum. I on je samoma gdje god vi bilo. E sad, on je sa gdje god vi bil, kako? Pa ono, objav, Allah sve no teala, upravo predhodno, znači, prvo objasnio, znači, da sve zna, je tako? Pa je sa kako? Znači. Svojim znanjem, zna, uvijek je sa vama, niste vi sami, znači, uvijek. Je li tako? Ejna ma kuntum Allah vima ta'amelu Basir, Allah vidi šta vi radite, Allah vidi šta vi radite. Jeste razumeli? Znači Allah s.a. u istom ovom jednom ajetu potvrđi da je se uzdigao na arš i opet da je sana sana. Ali u kontekstu kako? U kontekstu njegovog govora da on apsolutno sve zna. zna. Pa je Allah s.a. znači sve obuhvatio svoje znanje, a on je iznad, iznad arša. Zatim, na primjer u suri Muđada, kaže al An Allahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ardi Ma yakunu min najwi thalathatin illa huwa rabi'uhu wa khamsatin illa huwa sadisuhu wa adna min dhaliki, illa hum, Kaže zar ne vidiš da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve što je na nebesima i na zemlji. Neće biti, znači neće se tajno dogovarati trojca, a da on nije četvrti ili petorca a da on nije uh, šesti petorca, a da on nije šesti. Je li tako? Niti manje od toga, niti više od toga. A da on nije sa njima, sa njima gdje god oni bili. Somme ju bi bima amiru jav malqijam, a zatim će i on objevjestiti o onome šta su oni radili na sudnjem da Inna Allah bi kuli šein Allah sve zna. Pa je opet ovo me ije. On je sa trojicom, četvrti, on je sa petorcom šesti i sa manje i sa više od toga. Znači, u kojem kontekstu? U kontekstu govora o Allahom, subhanahu wa ta'ala, apsolutnom zna znanju. Razumijete, broj? Zašto ovdje spominjem ove ajete? Zato što su ove ajete uzeli jel' tako neki pa i povrlošno, shvatili tako. I subhanallah, zamislite kako Allah, subhanahu ta'ala, Odvodi u zabudu koga hoće. Čita ovaj ajd sure Hadid. Je tako? On je stvorio nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja. Zatim se uzdigao na arš. Je tako? Ajd, s početka ide tako. I sad sve se to preskoči. I on zna šta u zemlju ulazi, šta iz nje izlazi, šta spušta se spušta, šta se besa, šta Sve se to preskoči i uzme se samo i on je sa vama gdje god vi bili. I onda kažu, Allah je Svog ti. Znam je. Znači, da sinsa ne može naivrati kako, kako ljudi zalutaju. Mora proći pored dokaza da bi... tako. Ja tako? Jednostavno mora proći pored tog dokaza. Nemogući. Mora čitati s početka da bi došao do, do onog mjesta gdje on hoće da zalutaju. Učitali, spomenuo sam znanju, to znanje, to je normalno. Ne može on znat, on kad je zna tamo gdje je, pokaži osoba kjer je zna, kdje je tamo gdje je, kdje je dokona nas, svi zna. I opet od teda zaprkaj. Ja. Znači opet kija si analogno ja. osobi, je li tako? I ti znaš samo tamo gdje ti jesi, je tako? ako je Allah Smhanova trajila na Aršu, onda ne zna ako nije na svakom mjestu. Je li tako? Vidiš kako porede Alha. Znači nije, nisu zalutali osim zbog ulaženja u kakvoću i pored i poređen. Nisu nikad zalutali osim zbog ulaska u kakvoću i pored poređen. Jeste li razumjeli? Da Alas panotara ala sačuvaju. Kaže ovi ajeti i drugi ajeti selef, je li tako su protiv da je Allah Panotara Znači na aršu iznad sedam nebesa, a on je sa svojim stvorenjima, sa svojim znanjem, je tako? obuhvatio ih je sve svojim znanjem, a ne kao što negiraju to džahmije koji su zalutali je tako? Kaže šešeku Islam ibn Tejmije, Rahmanullahu ta'ala u svojim fetvama spominje da je rekao Hambel ibn Ishaq, u svom kitabu Sunne, rekao sam oba Abdullahu Ahmed ibn Hanbel, šta znači vahuva ma'akum aynama kuntu? Znači, pitao je, Ahmed ibn Hanbala, rahmahullahu Kaže, šta je to, šta znači to, on je sa vama gdje god vi bili. Šta znači, ma kunu min neđu athelatatin, illa huva rabijom. Šta znači to, neće se trojca tajno dogovarati, da on nije četvrti. Je tako? Sve do kraja ajeta odnosno do riječi, illa huva ma'hum aynama kanu, a da on nije sa njima gdje god oni bili. Sa njima. Je tako? Gdje god oni bili. Kaže Ahmed ibn Hanbel, to je njegovo znanje. On poznaje i prisutno i odsutno. Znači i Laib i šehad. On poznaje i prisutno i odsutno. Tako kaže Ahmed ibn Hanbel, za razliku od Skejica, tako Skejic kaže da Allah poznaje samo tamo gdje je prisutan. Allah s manja zna i lajb, što mi često prevodimo kao nešto što je odsutno. Tako? za nas gaib, jer je gaib odsuta. Jel' tako? I on sve obuhvata svojim znanjem i on je svjedok svijem. Znači, sve što se zbiva, on je tome sve svjedok. Svjedoči tome. I sve se to zbiva, šta? U njegovom prisustvu, njegovim znanjem, njegovom voljom, jel' tako? Ništa ne može izaći iz okvira njegove vlasti a zatim završava svoj govor i kaže, naš gospodar je na aršu bez ikakvog ograničavanja i opisa. Pazite dobro, bez ikakvog ograničavanja i opi, opisa, on je na aršu i samo tako možeš reći. Ništa, nikako je naršu, na ni, ništa jest, yes. on je na aršu bez znači ikakvog definisanja i opisivanja i njegov kursio obuhvata nebesa i zemlje. Kaže ima Malik Rahimahullahu Taala, Allah subhanahu taala je na nebesima a njegovo znanje je na svakom mjestu. Nema nigdje mjesta da je iz, izašlo iz okvira njegovog znanja, a onda je proučio ovaj ajet iz sure Mujadala što se malo pre ispomenuo. Je li tako? Nema trojci, a da on nije četvrti da se sa šeptavajem tako tajno dogovaraju da on nije četvrti i to je Allahu subhanahu wa taala svojstvo i ne kaže se nikad zašto nikako nego se vjeruje vjeruje se i to mi svojstvo potvrđujemo Allahu subhanahu wa taala ima obraćao kakvi pitanja vezano za pitanja samislavet shalaj na nebo i on u visinu Allahu fi samaa u arapskom jeziku to znači u visini Znači, sama je sve što je, jel tako, u visini. Pa i oblaci su na nebesima, jel tako, na nebu. Zato što su u visini. Pa u tom smislu, znači, da kažeš da je Allah s.a. na nebu ili na nebesima, ali da pod tim podrazumijevaš da je na aršu, jel tako, ne smije. Alikum s.a. Sme Nesmjetno. Ali da kažeš da je na nebu, mislići da negiraš da je iznad ostalih nebesa, je tako? Jer Allah alas alas spominje sedam nebesa i spominje sema od Dunija, Znači, dunje, najbliže nebo, zemaljsko nebo, je tako? Pa ako tu a, zavisi, znači, insan šta, a ako kaže da je na nebu ili na nebesima, a podrazumijeva da iznad nebesa na aršu, nema nikakve smetnje. Jezički, ja jesmo je da. Ako pa, nisam ništa, znači, sam kaže, ona na nebu, znači, ništa na to, znači, ni ulazi ništa u to, samo... Kao slučaj, ona je, što se sve mi kad je rodnjan, nešto, kada je poslanika, kada je poslanika, kada je poslanika, kada sa je je ono je samo pokazala, znači. Sam pokazala. Ja. Dobro, mislim, ja Fisema, uglavnom, sema. Sema je svaka, znači, u visini. Znači, nispo neko kaže gore, znači, da yes. kaže gore i to. Yes. Znači, da dodam i dodozme, nešto. Jer Allah te u Koran, znači, spominje se. Sedem nebesa, spominje bese. Je tako? vajetima kaže, thum mesteva ile sema. Zatim se uzdigao na sama na nebo. Je tako? E amin tum men fi samae. sivuni za onoga koji je fi sama. Je l' tako? Ujedinim. A ovdje u ovom malo prije u kaže je tako? sam uh kako se vas ovaj a s prije toga spominje sedam ne beso. Tako da a uzvisio, tako što može? U... Uzdiga, uzvisio isto, isto znači. Znači ima kakve razlike? Uzdigao se, uzvisio se. Znači jedno i drugo pući je na, na visinu, je tako? Ne. Na visinu i uzvišenost. Možda uzvisio još bliže, jel tako bliži uzvišenost? A? Možda još priličnije da se kažemo. Onda se na mjesto. Jest, uzvisio se. Dobro. Imali još? Šta je selma ono što je vjerodostojno? se povući što je, sam, ono, je Arš. Šta je to znači? Šta je vjerodostojno kreda o aršu? Arš je, znači Allah s.p.a. prijestolje, najizmišenije stvorenje koje Allah, kanu, je Allah s.p.a. stvorio. Arš je krov dženneta, znači arš je iznad Firdeusa, je tako? Spominju se predaje da je Rasul sallallahu alaihi sallam kazivao da je iznad Firdeusa pa pokazao dlano kao kupola. Je tako? Spominju se znači svjetiljke ispod Arša. To je zašeg da je Arša. Je, da će biti u grlima zelenih ptica abetis I ko bude najviše teži Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se ga uzdiše u najveće visine, sve visine. Je će tako? Ko bude manje težije? Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno pravedan, tako? Ako ne bude težije, nikako biće. Je l Allah kursi? Kursi spominje se, znači, obuvata nebesa i zemlju, da je to uh, u predaju od imama Ahmeda, da spominje on predaju, da je to onaj mjesto njegovih stopa. Znači, da je znači, kursi tako. Završeno. Hvala. E, sljedeće svojstvo. Znači, rekli smo da je ono prošli put bio uvod u govor o pojedinačnim svojstvima. Pa prije nego što je počeo govorti o pojedinačnim svojstvima, napravio uvod i pripre, pripremu. Kako se elef vjeruje u svojstvo, je tako? Bez tešpiha, bez tahrifa, bez teatila i bez tekiha. Bez tešpiha, bez poređenja, bez tekiha, bez ulaženja u kakvoću, bez tešpiha, poređenja, bez teatila, bez negiranja i bez tahrifa iz zokretanja zna? značenja. E, eh, sljedeći svojstvo jeste govor. Govor. Kaže imam berbehari, Kuran je Allahov u i on ga je objavio i to je njegova svjetlost. Nije stvoren. Zato što je Kuran od Allaha, a sve što je od Allaha nije stvo stvoren. Allah tada nije stvo stvoren, sve što je od njega nije. Stvoreno. Je li tako? Čovjek je stvoren. Sve što je od čovjeka stvoreno. tako? I onda navraja. Tako su rekli Malik ibn Anas i Ahmed ibn Hanber i svi učenjaci prije njih i poslije njih. A raspravljanje o tome je li Kur'an stvoren ili nije, je kufr. Na vjerstvi. Koliko imamo da zapšavamo? 25.000 puta. Uglavnom, znači ovo je možda, kako ovdje kaže u komentaru, jedna od najpopularnijih pitanja u, u akidu. Znači, samo sebi to pitanje onaj, je vještačno, izmišljeno, nametnuto, Isto ko što smo govorili za, za uzdizanje. Ti kad čitaš Kur'an, znači, nikad ti ne bi nam palo onako pozdravio nekoj tvojoj fitri, ne bi ti naopalo da ti sad to pitaš. Je li tako Kur'an, je li stvoren, Nije, je li to Allah govori, je, li, je li ga Allah stvorio izvan sebe, je li, je li Allah govorio, ne bi ti naopalo. Pročitaš ajat, Allah je razgovarao sam sami, ti nemaš problema sati. Međutim, znači bolestni umovi, oboljela srca od od raznih filozofija, knjiga, nepotrebne nauke, je tako, beskorisne nauke, su poseglo zatim i, i tu nauku izmislili. I čitao razglavanje o tome, jel Kur'an Allah govori ili je, jel stvoren ili nije. Pasuma tezile znači negirale, negiraju da je to Allah govor i kažu da je Kur'an stvoren. I ovo vjerovanje je kufr. I ja sam ovdje kad smo počeli ove Halke spomenuo znači da je baš slučaj imam Ahmeda, je li tako? Da je brzo, znači brzo, u prvim stoljećima, znači kufr se dešavaju i dolazio čak na dvore halifa. Jel tako? Pa je pa suavasijske halife, znači Nekoliko od njih iza reda iskušavali ljude, ispitivali. Kogod bi pokazao ispravno vjerovanje hlih srneta, onda bi kažnjavali ili ubijali. Tako, Tako je bilo. Kad, je, kad se desila ta fitna znači zbog tazilijskog muftije koji je došao na dvore znači abbasijskih halifa kao što je Ebu Duad, Ahmed ibn Ebi Duad i on se zvao Ahmed Ahmed ibn Ebi Duad tako? a i učenjak Ehlu Srneta koji je oborio njegovu fitnu, fitnu, znači i istrajao do kraja, isto se zove Ahmed ibn Hanbal, jel tako? Isto je Ahmed i drugi kao što je Morejsi i tako dalje od džehmija, negirali su da je, Allah, je Kur'an Allahov govor, jel' Mnogi učenjaci su privjegli ruhsi, jel' tako? Kojoj je ruhsi? Tevri, jel' tako? Da šute, da spasi glavu, i tako dalje, međutim, ima Ahmed kad je sve to vidio, ustrajao je sam. Ustrajao je sam i na njegovim plećima se slomila ta fitna. I onda ga je Allah subhanahu ta'ala poslije toga šta? Uzdigao, uzdigao, uzdigao. Ili tako? I svi njegovih savremenika. Razumijete, breći? Znači, ostao je sam. Ovo je bitno. Ovo je bitno. Kad je zavladala fitna i kad je savlja počela... Je li tako? Kogod kaže istinu, odmah da ide glava dole, onda su mnogi podlegli. A Allah, subhanahu wa kad su svi podlegli, je počastio jednog da ustraje. Kad je on uspio, onda su svi poslije pričali, je tako, istinu? Razumijete, poslije su pune knjige predaje, svi su to potvrđivali. A gdje više svi ti kad je bio osobni trenutak. O tako? Pa kaže Ahmed ibn Hamdel Rahimulao tajda odnosno u komentaru znači od dokaza da Kuran nije stvoren su brojne pa između ostalo kaže. Amr. Njemu Allahu pripada stvaranje i naređenje i naređenje. Kako vi svatate ovo? Njemu pripada stvaranje, njegovo je stvaranje i naređenje. Kako vi razumijete ovo? On sve stvara, je tako? Niko nije stvoritelj mimo njega. I šta još? On jedini naređe, jedini ima pravo da naređe, je tako? A ako uzmeš da je izabrana u stvari naredba, naredba da nešto ne smiješ činiti, je li tako? Šarijet. Pa njemu pripada i stvaranje i šarijet. Njemu pripada stvaranje i, stva, i, i određivanje zakona u stvaranju, ali njemu pripada i zakonodavstvo i šerijat i da on određuje zakone i u, znači i propise u šerijat u zakon, pa on određuje sve zakone i u prirodi i među, ljubi, i ljudi. i među ljudima. Pa kaže na koji način ovaj jad sad upućuje na to da Kuran nije stvoren? Zato što je Kur'an šeriet, el Njemu pripada stvaranje i naređenje je Kur'an. Kaže, "Ovdje šta je ovdje naređenje, naređenje i Kur'an. Njemu pripada stvaranje i naređenje", el tako? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala od razdvaja između stvaranja i naređenja. Pa kaže, njemu pripada stvaranje i Kur'an. Na što ovu kući da Kur'an nije od da nije od stvaranja. Jesam dobro. Zel to? Pa normalno, uvijek je dovoljan jedan, ali ima gru. Ali tako? Jeste razumjeli sad na koji način ovaj ajet upućuje na to da Kuran nije stvoren? Jer Allah samo taj jasno razdvojio, kaže njemu pripada stvaranje i naređenje, naređenje je Kuran. Pa kad prevedeš njemu pripada stvaranje i Kuran ispada Kuran je nešto drugo od stvaranja. Jesu sad? E. Dobro kaže... Sufjani ibn u komentaru voga, a kaže stvaranje, je stvaranje Allah subhanahu wa ta'ala, sve što je stvorio, a amr to je Kur'an, a narizajnje to je Kur'an. Zatim kaže, a je ova je, znači, još direkterje, još direkterje, kaže, vala in itaba'ta min ba'di ilmi, inna ako bi ti sklijedio njihove strasti nakon onoga što ti je došlo od znanja, Šta mi je došlo? Objav, došlo mu Kur'an. Pa Allah s.w.t. ovdje kaže da je Kur'an znanja. Čije je znanje? Allah. Pa Kur'an je Allahovo znanje. Pa ako je stvoren, znači Allah s.w.t. njegovo znanje stvo stvoreno. Što to znači? da ga nije posjeduo u oduvijek u odubje, nego naučio <laughs> razumijete a to je neprihvatljivo to je kufr ko kaže da Allah nekad nešto nije znao on je nevjernik razumijete znači šta nakon što ti je došlo nakon što ti je došlo od znanja znanja ovdje je Kur'an, jel tako onda bi ti bio pravi zolomčar. Kaže, znanje je Kur'an. Pa ko tvrdi da je Kur'an stvoren, tvrdi da, da je Allah u znanje stvoreno, a Allah je uzvišen. Visoko iznad toga. Kaže od Ibn Umara radijallahu anuma da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, eh, ovo ovaj je zanimljivo, pogledajte ovu. A prvo što je Allah stvorio jeste kalam pero pa ga je uzeo Allah S Hanu svojom desnicom, a obad dvije njegove ruke su desne, pa je napisao i dunjaluk i šta će biti na njemu i djela i ono što će biti urađeno i od dobročinstva i od znači grijeha i od svježeg znači živog i suhog i tako dalje do kraja haditha kaže ovaj hadith u na to da je Kur'an ne je Kur nije stvoren kako? kaže ovim hadithom je Abbas al-Nursi dokazao da Kur'an nije stvoren kaže ima Ahmad rahimahullahu ta'ala Ovaj šejh nas je uputio na nešto što mi nismo mu nikad mogli da skontamo. Šta tu? Riječi prvo što je Allah stvorio. Jel tako? Jeste pero. A govor je prije per. <laughs> Jel tako? Pa prvo što je Allah stvorio je pero. A Allah je govorio prije... Šta će ko nema govor? Jeste razumeno? Allah je govorio prije. Pa, pa je govor prije pera što je dokaz da Kur'an nije stvore. Je li tako? Jer ima še i drugi vajt, o, o, da je navedio peru da Ima. Pa, to znam, Znači stvorio je... A govor je prije pera. Govor je prije pera. Je tako? pa Allahov govor nije stvoren, li tako Kur'an nije stvoren. Da, eto i to je otprilike ono što što bi se moglo reći. E sad ovu nastavku to se vam predajem. Znači sad on zbog toga što je veliko razilaženje ovdje. Ovaj komentator u nastavku spominje rivajete od ashaba da su potvrđi, potvrđivali da je Kur'an od Allaha i da nije stvoren preko i imama. Znači, sve predaje, znači, ne spominje sve, ali puno tih predaja, tako da se insan jednostavno znači sa tim smiri. Čak i predaju od Ebu Hanife, An-Nu'mana ibn Thabita, rahimahullah, i od njegovog učenika Ebu Jusfa. Kaže Ebu Jusuf, raspravljao sam sa Ebu Hanifom šest mjeseci, pa smo se na kraju složili da je nevjernik onaj ko kaže da je Kur'an stvoren. Ha. Tvrd orah bio Ebu Hanifom, nije mogao nikako. <laughs> šest mjeseci su raspravljali da bi na kraju ovaj, znači složio se s njim da je nevjernik onaj ko kaže da je Kur'an stvoren. Še je pitanje? Reci, razvodno. Čega Naši... Zato što su ulazili u kakvoću tog svojstva, jel tako i poredili Allaha sa njegovim stvorenjima. Pa kažu ako je govorio onda ima imao govorni aparat. Jel tako ne može govoriti govornog aparata, a to je prepisivanje sličnosti, jel tako? Allah nema potrebu da bi se sporazumijevao jel tako da govori. Znači onda bi ispalo da ima potrebu za govor. I tako znači bešanje? Štestanska filozofija, a ustvari, znači Allah subhanahu Ta'ala kaže za naše kože i naše ruke i noge da će svjedočiti i govoriti na u nje dan. Pa će reći čovjek, od kud vi da govorite? Šta vam je pa govorite, kažu, pa će odgovoriti, Allahu Ladi anta kakullaši. Dao je Allah da progovorimo koji daje da sve je tako? Pa ispravne predaje da je kamen nazivao selam Rasulu s.a.v. Pa da je plakao njegov panj sa kojeg je držao hutbe je tako? i tako dalje. Kako to sve, jel imaju govorne para? Allah da ne progovori kako Allah hoće. Je tako? To je unošenje, znači ulazak u kakvo hoće. Yes. Kako će na licima vodat? Allah tako da ne voda na licima. Tako? Bude izokrnut. Izopačan. Što izopačen? Eli tako? Bio naopak na Donjalu. Bio naopak na Donjalu, je tako. Nije prepoznavao šta je dobro, a šta? Zlo. Evo od je, sam, bio jedan od razloga što su neko da je, nije golao. Govovo da je kao manjka možda na neku. Da, da, da smatano šta je, je to podovo. Onaj, da može to na to da se izmijeni ili ne znam? Nije, ne spominje se, meni nije poznato da se to spominje. Nego je uglavnom to, ulazili su u kakvoću. Ulazili su u kakvoću i smatrali da je to, znači, uh, kako to Allah spanova je razgovarao sam u samom. Znači to njima izgledu totalni tešepu. Pripisivanje čega? Sličnosti.